Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah o ala alihi, o ashabihi, o men wala. Shëkua së ndërruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allah në gjallë wala falë ndërujmë, vetëma të madhurojmë, vetëma të adhurojmë, dhe vetëm për e ti në dimë dhe falje kërkojmë. Mirë që të komi për sëri në emisionin tonë të radhës që ka thot feja, imi në transmitim të drej për drejt, por kësaj radha në një orar tjetër, nga se këtë orar në ka imponuar muaj Ramazan. Jemi në takimin e parë të këti muaj dhe lësëllane madnuar që ditë të kaluara tëra që kemi bërë për hirtë zotit, agjerimin tonë, tëra vijtë që kemi falë, Kur'anin, dhe krenë gjitha adhurime të tjera që kemi bërë lësëllane gjellewala që Allah të ne këtë pranuar dhe lësëllane gjellewala që shpërlimit ne e shumë fishan. Gjithashtu e që i ku në ruar, lësëllane madnuar që tashmë kemi filluar që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 ndo shta sistemi në jetës e ti. është vërështirë për njeriun që të hjekë dorë, të shmangë nga disa traditëve që ka qenë, e, duke i kryerë, duke i bërë në jetën para muajt Ramazan. Por shpesojmë që tashme këmuaj, do të japë foqitë mjaftushme, energji me cilën do të merë vendim me lene Allahot Azzogjell për të ndryshu jetën e ti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 për ndikimin e këti mëjt e këti, në javën e parë të ardhes e ti. Une, të thejmë i kësot, dikusht të thotë, unë, o Zotë, kam qenë shumë i pak kujdesur në gjuhën time. Për javën e parë të Ramazan, pa evrej ndikimin e matë të këti mëjt dhe jam duke u kujdesur për gjuhën time. Dikusht të thotë, unë, o Zotë, kam qenë ju i kujdesur në namazit të në shumë, nuk janë falë si duhet dhe tashmë po e vë rendikimin e këtij muaji se kanë filluar të falem. Alhamdulillah. Tjetri unë kam qenë pak kujdesshëm në shikimin tim. Shikojë gjërat të pa jotë lavdëruara, të pëlqyesura, gjërat ndaluara këtu me radhë, dhe tash po e vrejse muaj Ramazan ka dhëshuar të kund. Hajde të gjithë së bashku të ngrejmë lart kët kët parolë të madhe, kët slogan të madh, Ramazani muaji që më ka ndryshuar muam ka dëshuar. Si më ka dëshuar në këtë raf, në këtë raf. Ne i kanë dëshuar raportet mes vete. Mëherët kemi qenë disi më të ngarkuar në raporte. Nuk kemi qenë disi shumë të mën raportet mes vete. Çum familje, çum shoqi, tashmë po t t e bëri disi është e dashuri më më tepër, po duhemi, po ndihmojmë më tepër, disi më tepër për janë gjësim duhet një tërë. Po kështu është e kërkuar. Sësi për njëve, e kanë intrigim Të kësa jave. E këtë javë. Shëna e katërgjem për ju në libër zëdhon. Shëna e katërgjem në lutjet e tuaja Allahu te xhel. O Zoti i gjithësisë, në këtë muaj e kam një tregim interesant. Jo pse thotën në këtë ditë, por ka dëshimën e dëgjuar prej teje. O Zot, e kam një tregim interesant. Në këtë javë të parë, në amrin tënd, duke u ndihmuar me këtë mujt të bekuar, un e praktikisa këtë punë të keqe. Un u largova nga kësaj shujie keqe.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 Siem pak më ndryshe nd raportet me Zotin Xhel Lewala. Jam hamendur vazhdimisht për të falë pas kohës të namazit. Jam hamendur vazhdimisht për ta bërë këto orë të tashme ky Ramazan shënon tregimin e fillimit të faljes së pesë vaktëve. Ky Ramazan shënon për dikën pejmotra muslimane, shënon fillimin e mbulesës. Tashmë prej këtij Ramazani ka marr një vendim të prerë një këthes të madhe njëtë nëtime që nga sëtë dhë të duke më ndryshe. Historia, tërgimi i agjerimet, cili është tërgimi tëtë për këtë muaj. Mas të haroj që t'ju kujtëjsh i go nërruar, nga se tashmë në Ramazan edhe më barbatë në emisionët e kemi ndryshuar, ju e dini se ne imi mësuar që në emisionët e kaluara, pjese e parë dhë të gjusë më ore, apo paraforcesh nikat ko që të jetë rrezuruar për një këshill apo një gjeratë caktuar e pastaj pas një pauze inkuadronim pyetjet e juaja këso rrod nuk është kështu që nga fillimi i misionit do të thotë uh, janë shfaqur numrat e telefonit që ju mund të thirrni në çdo moment të inkuadronë në çdo moment pa pas nevojë të shkëputemi un ndesha që kët pjesë të fillimit ta shfryntzoj për një këshill përgjithshëm dhe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 Ma plan. për njëtë që është mundet në shqiborgjë. E qartë, e qartë. Shravan Dikon. Shravan Dikon. Alhamdullila, në fejnë tonë, Allahu Hazogjell nuk e ka ngarkuar asë kënd për te mundësive. Andaj duke pasë parasysh se agjerimi kërkën një angazhim, kërkën gjithashtu një fuqi shëndetësore, fizike, e jotë gjithë njerët e kanë këtë, me vete në rasën e agjerimit, atë rëshirat e ka pasë parasysh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 Por çdo pritësmoshur u mas Ramazanit ose gjatë Ramazanit, këta njerëz për ato ditë që kanë qenë të smurr, lirohen nga xherimi, për shkak se nuk kanë mundësi të magjëruse të smur. Dhe çdo ditë të prishur gjatë Ramazanit e kompenzojnë me xherim pas muajit Ramazan deri në Ramazan e arsh. Një një vit plot e kanë kohë për ta kompenzuar xherimin. Nga sa ata kanë smur për të përshtatshme, janë shëruar ata, nuk ka arsyë mo që mos ta xherojë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 Një dit e ka prish, një të varfër e ushqenë. E dy dit e ka prish, dy të varfër e ushqenë, e kështë të më rakë. Sa dit i ka ramë me prish nga Ramazan që s'ka pasmë si i ma gjeru, shpaguan në vlerë të ushqimet mesatarë që ni konsumojmë në Kosovë, duke, duke i e dhe një, një të varfër. Mon tje deri në 2 euro e gjysë, është një mesatare, që besoj që është një shuajtje e mjaftushme për një të varfër. Por në qëse asë k Qaniers, dëvërit skaishme, edhe i smutë, edhe i varf, Allah na rrit. Nuk ka mundësi as me kompenzuar, as me shpagu, atëh ky kserade kërkon folët e kallëxhit Levala, da Allah nuk e ngarkon askën për të mundësive të ati. Kemi të plotë të tremu ka ndrojm kur në Selam aleikum. Aleikum salam rahmetullah. Kam ditë të shoh. Po urna la. Ti ti apo është thyrë tuna me reaguar kur e vrejë pom shkoi hund edhe palumën pikë të gjata anaisan. Qysh, qysh me reagu qatë namazit mm. edhe pykja e dytë është a është e përqysh me si dhe zënë kanë dila për juftar më në me plish me një gotu dhe më një dy hurma ma se nga me lën mu qupi sofres me falë akshamin ma se nga ma se kri akshamin me vazhdu Jufta. Allahu ju shpret. Aminatullam. Ati Allah shpret. Sa i përkat problemet të njëri nga një kohë me mi pastru hundët e tij, dhe kjo nuk do gatë namazet. Nuk prish punën si uh, një ka nevojë të madhe, me nxirr fasulet nga gajepi, mi pastru hundët, me kthy fasuletën gajpinë për namazet. Kjo nuk është prishje namazi, nga se ka bë lëvizje me nevojë. Andaj i çilanë palom gajep, nxirin gajepin, pastru hundët dhe e kthen. Sepu ku për ato so ka nevojë që mos pikën në qofë se përsham nga një ndodhë njëri nga ndë një grep flamë të saktuar, mundë që ti rrje dhe në hundët pa dërshirë në ti. Andaj në tërëna me një faculet, edhe gjatë namazët, i pasronë sa ka nëvoj, e këtanë faculetën gjepë dhe vazhdojnë namazën, pa problemë nga se këlle vizje ka arsyje. Ka arsyje dhe përderë sa është e tilë, nuk prishë dhe nuk në dikënë namazë. Nëse për e përket pytis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 Shalom alaikum. Aleykum, salam, artullah. Salam. Falon, verundi, samtë avoni, pripje? Po, porna. Ma e jam ka e ku atash dhe potat është e prit një diar. Po? E dhe bovi jam ka vrit, dhe dhe pot do mjallon e amin e tina, është e li ju më të reta? Po, qisho ka pas avnin baba? Porna? Qfar amni po do mjallon, qfar amni? Së të het. Mirë, mirë, mir, shumë mirë, mirë. Uh, – Po, të sajnë ndetë. – Përtrirja e emrave të dhe më thonë, të dvdekurve tonë, nuk ka diçka të keqë, ashtë të mirë. Përvesen qovë se përshambull nuk e kondo një emrë që ka pas kuptim. Përshambull përpara njerëzit të këne nuk kanë ditë shumë uh, kuptimin e emnave. Nga njerët dhe i kanë gjymtuar emnat. Nuk ka emnat që ta shë nuk du që ti përmanim ashtë këqkuptohem, Por ka emna që jenë gjysmë. A jemen nuk, nuk... Po, po të vazhdoj më të utje, e kishme pas kuptim. Po në qufse... Në betë ashtu si kur është, s'ka në i kuptim. Po njerës e kanë thine dhe ka qenë emri një orë. E dohet të shikuar se në qufse emri ka kuptim, dhe në qufse emri është i mirë, nuk ka dhe që ka t'ke që mi ja për tri emë në babës djallit vetë. Nuk ka dhe që ka t'ke që do nën, kjo është tërsisht e le ndërën babën më këtë për tjetë e emrit ati, Allahudur Masmiri. Kemi telefonë që të rejnë këtër e mëkodrujëm. Alo. Orna. Alo. Esselamu aleykon. Aleikum selam. I ndëruar hoqë i kam dy pëjtja. Po, orna. Pëjtja parë ka të bëjmë a zhjerimin, jam 17 veqare, kom fillu ma zhjeru, 4 dhejtë pastaj së kam mund se kam probleme me veshkë, Po. Nuk u daja më çndroni kod gjat pa pir ujë. Çto më ka lalum? Edhe mjeku po se kam dëgjuar. Po. Kështu se vetë ka të ditë ta, ma shumë tama shumë stomaj. Po? Qish mua me kompensu kson. Po. Edhe pyetja e dytë që dy vite kanë filluar me namaz. Po. Edh që ni vetë kanë një problem. Kam probleme me gaja vetëm gjat namazit, kështu vetën jo. Por vetëm kundol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 të humbur e u shëngan një të varr. Do të thot, fillimisht tenton me të kompenzojë agjilimin e humbur me agjilem kur në ditët e ditimit kur është kort në orë 4 bota akşam, do të thot, edhe diku ka ora 5 do të më lënë si fyren, kështu që është një kur shumë jo e gjatë që njeriu mund ta përballojë. Për shembull, në 11 orë me 18 orë në dimator ka dallim. 6 orë, 3 orë ka dallim më madh në agjilem. Andaj tenton me të kompenzojë agjerimin e humbur në kësoj rodhe me agjerimin e didve të këti muaj të humbur me agjerim të didve në dimër. Kër është dita me e shkullë, përse që s'kime posë probleme. Po në që se Kipërlem përsi shëndetsorë, nuk mund e përshka këtë vëshka, përsi me agjeru, atërë shkëm me shpagim <coughs> zhikurështje për mëna. <coughs> se përket gazrëve që e Kipërlem me të kjo mund normale, do të të nga njëriju, nga thunë, të të të të të të të të të të të të të të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 Realisht, atër mundoh me mërë abdes, para mundoh me mërë abdes, <coughs> do të të mëras në gjithë dhe namazit, edhe falu pasaj. Do të të mundoh që të shkësht në banjë, të lirohësh, si kurse ndodh, zdo kurse të bënë këtë para abdesit, mërë abdes, kurcin kuha namazit. Pasaj falu dhe mësë shika qëfar për ndodh, nga se ti kënzërush me arsyje, për shkak se kjesë mundi të caktuar, që të pëngën, të mërë abdesin si duhet, ndaj, Uh, mirë është edhe njëri me bojë një kontrol të saktur me të mjeku në shka ka uh, mënyre të saktur që njëri lirod nga gaznat dhe nuk ka probleme pasta edhe gjatë gjat abdesit të, të ti Allah edhe në masë mirë. E nëkuadrujmë edhe të telefonatën tjetër. Salam ale kjo më gjinderuar. Aleikum, salam ala të Allah. E kam një prijeti e kështu? Po. Po.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 dhe je i liruar nga gjërimi, e shpagun ose kompenzon, mas rëmazon, myrët e caktuara, që janë seruar disare në didhe me këtë qështje. Ndaj, lejohet ma gjëru, në qëse pythë është a lejohet, po lejohet, por edhe lejohet mas ma gjëru, në qëse e ndinë e gjërimi si lëjnë gërkese për ta. Inkuadrojmë pythën e radhës, si duket, nuk patëm lidhe asë kena, po hupi lidhe, së të qoftë kemi pyth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 Urna. Si duket, dështoj edhe kësoj rrëllë tërfanota. E, kemi të të tërfanot në bojnë me dhije, si duket... Po, urnëri? Urna. Samarika. Aleikum, salar, të la. Po, shkriksa me dhe dhe, bovi jama dhe nënë nëhem nuk mujnë në gjëru. Edhe tash, atë nuk mujnë njeq, asë nëjkon dojnë nëzudit, po tash, atë dojnë në njëzunë volë... në nëzunë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 Edhe sa deka të fetrin leuet asaj që t'jap edhe shpagimin e agjërimit nuk prish pun nëse ajo ka nevojë për këtë dashë të varfër. Gjithashtu edhe Migjallard lejoa që t'i japin denos atë kafetrin, eh, bëjësë të tuna, që sa e, e kanë nevojë për kët, ngasë dhënjes atë kafetrit ankëtarast kozorod ndihmë të varfrit dhe ndihmë të afërmit. Andaj shpollimi është më i madh. Kemi të lund të rrekuadrojmë. – Salaamu alaikum. – Salaamu alaikum. – Allahu shubleh për këshila. – Amin. – Këm një pytje. – Po, urnë, Allah. – Sa i tërket të ravive. – Po. – Si është dispozitët të ravive, falja Muhammed është në Gjamiq, apo në shpe, si ka qenë e traftika e Muhammedi sëllja Allah. – Po, e qartë, Allah, e qartë. – Salaamu alaikum, Allahu shubleh. – Alaikum, salamu alaikum. – Të ravit, dispozitët shirat për të ravit, është të ravit janë sunnat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 Muhammedi s.s. është vërte të vërtet se travit i ka falë vetë në stëpi. Ka dalë tri net me radhë në gjemi dhe i janë bashkan gjitur gjemat mu falë me ta. Pas tri dite e ka ndërpër dalë në gjemi dhe ka bashdur mu falë vetë. Por kebë me kuptu se pejgamberi s.s. e ka përferu që travit falën bashkërështë. E pëse nuk ka vazhdu të falët me ta bashkërështë ka thënë, po kanë frikë se mos po kuptu e së është obligative. E përse nuk ka vazhdu të falët me ta bashkë Asi gjithonet për falem ju e mësë të keqkuptohet për falem vetë. Këto tritit i ka fal të bashkë me gjemat për të reguar se është eliguar të falen bashk madje me e përferuar. Për këtë arsye, kër është lerguar frika se mësë për keqkuptohet të ravijës e sështë obligative, atëre, kër ka vdikë pigameris o salim realisht, Omeri radiallahu ta'alanhu i ka bashkuar musliman të ravij në një uh, që të falem pas një imami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 Por di kush kodosh i jesh sot unë falen shtëpi për përshëmull xhami po fal travit për një kocaktuar ai shkon shpej, e e të të a tër, kjo, jeti, në shtëpi e dyfishon e trefishon atë kozgjatje atër kjo është çështja e ti nëse ndihet më i përulur ndaj Allahu dhe uala Allah Allah, më i përkushtuar më mirë ndihet më fal e për të namaz më tepër atër për katim se falen te shtëpia jote por më mirë është më shku më dal xhami më fal për pjesën e mbetur të njerëzve Allah dhe më së miri kemi telefonin e kuadrojmë Salaamu alaikum, Hujq. Alaikum, salam, Aratullah. Salaamu alaikum, Hujq. Alaikum, Salam, Atullah. Salaamu alaikum, Hujq. Suri al-Kef, Trempe, në që par dhe mepanje ka me lezun? Kua e qartë. Me lezun, që par dhe me lezun? E qartë. Ka orën hadithet për pejgamberi s.a.v. ku përmendët vlerë e lezimit të surës kef ditën e gjema. Pre këture hadithet që flasin për vlerën e lezimit të surës kef ditën e gjema,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 është aje që e bënd të vlefshme lezimin e surës kjafë ditën e gjumëa. E në këa durëm të lëmat të të të tërë, nuk e di a është, nuk e pritë enda, po në ka ikurë. Po, urna? Ava? Urna, po të dëgjën? Selamu alaikum, Hojq. Aleykum, selamu alaikum. Dhe fa me pytë për një probleme e vëmë kam, është puna që, po, në kom që ti lachin përra Ramazanit, edhe duhet me shku të ashtë më zikadilve,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 ose pas Ramazanit, nga se dëmtojë dëmbi shumë, prishët, ose nuk ka mundësi, nuk ka, nuk tjap mundësi mjekus, nuk pënën masiftarë, nuk ke mundësi, ato i dinti. Dhe ke nevoj, atër shkan e regulonë dëmbin. Shkan e regulonë dëmbin dhe në qoftë se, ke probleme me dhimit dëmbit, ke deturimish duesh me shku, atër e dhimit dëmbit këzrosi një loj së mundje që e lejan prishën e agjerimit.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 Dhe të ravit për farës. Dhe me thonë mu pëndu këtë një aspekt që si kër është buë edhe sene kanë buë se zonski. Në Ramazan për gjërojnë, përshkojnë të ravit dhe pe krim, këtë varëpune dhe masë Ramazan, atë petë po këthihëm njëjë të në një kuj në konë. Për e qartë, e qartë dhla, për të kuptova? Allah është problemë për për për për për për për për për për për për për për për pë Ka njerë që të cilët ndër nuk janë bindur, ose nuk janë bërë hizmet në duhur që t'i falin pës zvagtë, por nuk mund edhe më u shkëpu të tërës të nga namazë, e falin gjymonë. Nuk mund dhemi që tua anullujem gjymonë, të jemi se badhjavëja ki, pa i falin pës zvagtë, badhjavëja ki gjymonë. Ja, Badhjavë me thonë nuk mund edhe nga kështë me thonë. Mirë po, gjymonëja është e zbetë, është e zbetë, është e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 Por ju duhet vetë një hap tjetër, një guzim 8000 fal pas vogut. Andaj them, "Më falë Gjuman, më falë pas vogut." Por t'ja anulojmë tërësisht se vapun e Gjumas, për shkak se fal pas vogut nuk mundemi. Nuk mundemi nga se atë punë që e bëm përit Allahut, për atë e meriton shpolimin. Ato punë tjera që si kryjnë e meriton dënimin tek Allahu xhëlalu. Andaj 5 më një më të bëu, beso që nuk mundesh më pun pas punë mirë te Zoti. 5 milion një më bëu. 5 milion një më bëu, mendoj që Një melon, 1 milion 500000, ani është punë e vështirë. Le me të mos 5 milion 1 milion bosh, bëj rrezik i madh apo. Edhe ka gjerimi. Unë e kam thënë një shembull kështot. Agjerimi është musafir që Allah na ka dërguar, po. Para më ndo, për shembull, djeni të një musafir të shtëpia. Djeni musafir të shtëpia. Edhe ti e prat, po e të rritje ti. Elën më në dhom, edhe ja çet në gojtumë pik. Edhe as nuk i bën mohabet, as nuk rri me të. As nuk i e gjet kurrë ishider, veçur, veçito rishito. Mas 4 orë kthyesh thosha, o mrzite, vetë unë ishim pe li pëlë e çave. Ai thotë çikëmit musafirën. Pajëshë kurrë gjet. Ai ai sa i kanë ditë pa më pajë ai kanë ditë vetmur. Ai kanë thotë mënin mos shordh hiç, pse që më mbriçë sot. Ai Ramazanin. Ramazani ka or si mik. Ta shoqërojm. Se Ramazani don me pas muhabbet edhe namazin, don me pas në shërbim edhe punë tira. Jo më lëm vetmur ndaj Ramazanin kushe agjeran, aje ka kërë një obligim dhe Zotit gjellë e wala. Edhe namazin kushe ka, kushe ka praktis, e ka bu një mëkat shumë të madhë para Zotit gjellë e agjeran, ju. Andaj mos e zbëh agjerimin tëndë, mos e rezika shpërblimin e agjerimin tëndë me praktisë namazet. Unë nuk kam guzim dhe nuk mund them, absolutisht, se aje që agjeran e nuk falë, badjava e ka nëgjerimin, jo, badjava së një them, a jo, ma mirë me agjeru, se me lonë ka se spaku ka e që në gjindan, pritë që ishëlla agjërimi me i ndihimu më falë, para e që asë nuk gjindan, e shërani me e qësë më falë. Pra da i themë, agjera, po, agjera, dhe përse së falësh agjera, agjera Ramazaren. Mirë, po, mas më nda se i të e kry obligimin ke që është duhet, vaj që i kaqë, dhije se i e mangët, i e barqë të matu i të zëtë i gjelë a gjelë a lihu. Andaj mundohë që këti agjërimi t Më namohet nga se shoqëruesi më i mirë i agjërimit është namazi. Më i miri është ju namazares namazi. Dhe mos e privo agjërimin tënd nga shoqëruesi ti më i mirë që është namazi. Më duhet që ta kuptojnë këtë pusi një lloj një lloj vrejtie për gjithë vënëve. Po i vëre të marr me guzim çte do më afalsh jo, bodjoa përën... ja, që ti vesh pronun të parën, ja, kusozojmë do. Do të them thonë edhe që porën bodjoa unt. Çe sai agjëran ju duhet. Se kënë obligimin dhe Allah që i shdoët, për a gjërim, e ka të ka Allah është problemin e rezerhuar. Por në qoftë se nuk falet, atër e ka gjënuajmë për mësë falet ti, kë nuk gudëzën të kuptuat të arsillaj nëzitja e, po po poj ka mësë falet, jësë të bëmë për falet, nuk bëmë për falet. Mirë për në qoftë se këpër punë dhe që atyë, Allah e të një moftë, Allah e të një moftë, Allah e të të të të të t Andaj, çfarë ajrën nuk falësh mos menda se e ke kryer ato që duhet ndaj Zotit. Gjoj oh, vallai, shumë borx këmit. Po bëri spa alhamdulillah, që të bashmande Zotit e ke zgjuar bile pak pak me një gjinim, alhamdulillah. Ka së dha çajin mos me kon, mos vetkrejt holli. Në qodër soi duhet të kuptohet kjo, kjo çështje, ndaj shpresoj që ajherimi çdo kohë primier ndyshon këtë. Është sigurisht se i kanë fillim. Bën tregim, histori tak tir Amazoni që gjithmonë kemi kujtuar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 Uh, për shembull kur i aprin flokt, a më me, me pagu ë, çfarë ka në vlerë targendet apo në vlerë tarif. E çartë shën e flokëve. E çarta, çarta. Shkort po japën për një gjë ditën 7 është të preferuar që fëmiut mashkull, jo fëmiut femër. Po fëmiut mashkull të çithen flokët dhe në vlerë të flokëve të japot argjend. Të japot argjend, kjo është më e preferuar si kurse nga ka parësit pejgamberi S.A.W. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Urna? Shalom alikum. Aleykum, salam wa rahmatullam. Uq? Urna, po të dëgje? Falj. Soqja i në fali se 12 vite. Po. Dhe ka da shalohi, që të ramazan për që në parë, ka në në ndulletem. Ma shalohi, hamdurila. E dhe, soqja përitat në shalohi, po sakmi që të të të ndulletem këmë nukash. I si bulu, po po është, është, është. Selamulejkum, Allahu yselim. Essalamu alaykum, alhamdulillah. Allahu جل و علا yshtov çdo rast që ndejm se janë mbulu. Po këtë muaj të bekuar të Ramazan thash vallai nuk ka më mir, nuk ka më ëmbël se Ramazani i këtij viti të barrë kujtime të mira. Këtë Ramazan janë mbulu. Këtë Ramazan kom fillimi fal pa azot, alhamdulillah, alhamdulillah. Dërsose për këtë dua, nuk ka dua caktuar. Lut Allah që Allah më të forcu këtë din. Allah me të forcu në mbules, Allah me të ashtu sinceriteti me këtë vejë për të mirë që i ke bërë, kaqë, dhe sa lutet posaqme për mbules nuk ka. Nuk ka nevoj, asë është një obligim që i ke krymë dhe Allah Gjallahu Ala, dhe nuk kemi ndë një të rëmëni të posaqme që duhet të ndikim me rasën e mbuleses. Nuk e dhja kemi të rëfënë duke pritë endë, e inkuadrojmë, po urnëni, سلام عليكم خوزي الروح عليكم سلام ورحمه الله سطات شريت يوفا دي روي ماشي يثان سي الشنط لونك شيو كيمه والله اش بليف والله اش بليف جوه و اللاتي تير شي نعوزو الطبيب الحمد لله الحمد لله انك مزبوط معروف من جوك و فلوه و كتوزينه اص قديه رجسين اص فات Unë sëp e sëpë pata rasën dhe kënafësin e marë me ngujëzu lao në hozën Ahmed Kalaja. Dhe nuk isha ljudë, nëse kam unë si gjitha tema si të rajtonë janë shumë të mira. Po aje e të rajkoj një temë të posasë të interesantë dhe të dëmëzashënë. Ishte në relacion i familjen e prindë. Ishte në relacion ta. i familjen e prindë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 Allah usulift. Une... Allah usulift. Falendero i juva gasja bolët për ditë u she na kanozë. Allah usulift, për të marrë vetëm mëdhen. Allah usulift për mirë. Aleikum ba. salam të brekatu. Allah usulift për këtë ngjadrëm, për këtë ë uh, edhe inkurajim. Allah usulift uh, in Allah xhala ualla që Allah të pranon mundin dhe shpëlimin më i madh në këtë botë që në mund të marr është që të shase njerëz të përfitojnë nga msimet, njerëz të përfitojnë nga ozimet që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 Aleykum, salam, artullah Dhe shkënë goni të cytje Pune të fa familjeve të cilat nuk mbajnë në Ramazan Dhe më fan Dhe ftojnë një ftarë familje tira gjithashtose Njerëzit tira që nuk Tha, nuk në okay. gjërojnë në Ramazan Edhe ata gjatë nejes para i ftarët Hajnë bëgë gjitha 5 minutëa para i ftarët Ullitë para 30 Edhe ta me bojnë këmëse i ftarë A është kjo talje me fej dhe më fanë edhe qa është puna, kësa i dukurijes e dhe është shumë e përvapën mesin e familjeve dhe njërëve që një janë një, mm. një praktikantë të islamet. Fajnë dhejë të vajnë shlovdeshtë. Amin dhejë. Me tëftun e iftarë dujkosh është ndërë dhe ftesa që bëhen të këne dhe tëtë për iftarë një tradiqë që duhet të kultivojmë dhe vazhdojmë më tutje. Fakti që dikosh që nuk a gjyran tëftën në iftarë Ai e ka bën dërimin, ndërimën ndërim e tij, që t'kaftu një ftar, dhe e ka bën ndërimin që ka doshme me, me jap ushqim një agjëruesi. Fakti që ai nuk agjëron, the fact that ai nuk është agjërushëm, mendoj që është problemi i ti tij personal me stilin e sallat ose gjën. Nuk mund ta klasifikojmë domosdoshmërisht se është tallje me fe. Nuk mund ta rrezikojmë kështu. Mund të thëkë që tallje me fe, për shembull, që e ka shtu sofrën komplet, njeriu pres më, më gjua, e ka filluar me hongër, e ka filluar, kjo është mosrespekt. E kafira Jerusalen aspektoi, fillo ushimeta. Pse ka hëngraj përpara, para Jerusalet. Paojse vetë ka hëngra më herët, as shumë ti personal. Prandaj mund t'jat ndrozaqtuar tallë me fe, por jo domoshtësh më mresh të lidhim kët problem me tallë me fe. Nuk mund t'jet unë s'po ku nuk po e kuptoj tallë me fe. Nuk po e kuptoj kështu si tallë me fe. Pse ai ka hëngra më herët, e tash nivtor e ka thirr dikan. Problemi se nuk ka gjëran është problemi i ti, me si me sallallahu xhel, Allah xhel xhelur taj që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 E bëjmë i telefonat të, të të rradët nëse kemi. Salaam alaikum. Aleykum, salam, wa rahatullah. Khojzë dhe isha që vë një tyke. Po, në? Onë, Azira e Ramazanën. Po? Në pasë nuk falim. Në këtë mundë i përkam qështë me njësë me letë u Koranën. Edhe me u falë, ta. Mëndë me u falë, në dhësë amën volume. Po, e qartë. E qartë. Allah është problem. Amen. Amen. Alhamdulillah, qënë la më gëzuhesh vëllai. Që më fillu më u fal Ramazan, falo. Qish jo, edhe pse nuk je mbuluar falo. Falo nga se namazi është mbi gjitha. Mos besimet në Allah xhalleu ala namaz është më kryesorë. Andaj fillojmë namaz, edhe pse nuk je mbuluar fillon. Inshallah namazi më lejnë Allah xhalleu dal ngadal të përgatit edhe për mbules. Por në, për momentin mos e privo veten nga namazi për shkak se nuk je mbuluar. Mos u kurt mlon edhe fala. Jo, jo, jo, falo. Tani, për mbules, i din punë të të uja, kur e vëndojt Shaminë. Dëpse e kje obligime e vëndojt me njëra. Por nuk po du me të nëngarku me mbules, që mës për e ndinë vetë nëngarkuar pasaj për namazë. Por falu, edhepse nuk e mbuluar, inshallah të gjithë le volat të të zërë, edhe për mbules të i edhe gjithë ato që e kanë obligime mbulesin e endë, nuk e nuk e mbuluar. E inkuadrojmë telefonatën të të të të të të tërë. E kam tri kytje. Ornavla. Bismillah e porra shtë pyrri për ogoz me familje Dyn tretët. Po. Edhe do sa me dita lejo që do të tojmë për dojonën që kjerëve për shkejtë, sështë? Po, kjerve, po. Shkaj, oh. E dita pytë jo do t'libi që në kanonët në zamija pëj folin për a vitë me të jotë dhe të jepin se lo më lejojtë? Qish pëj folin? Peknujn shpejt të jotin e po, po jepin selon pa i kryse levatetje, po? po? Po të fara vatës për bëjshin e ba. Haa, po e qartë, e qartë, po. Edhe të repatit që, ishallah, së të disa më vejtë. Në bismillah e ke njësë, ishallah, së ke harru. Për që te harru e të më vejtë e që tomë dhajt me ndepesë dhe në të eve, po, ta. Ani, hajri, ishallah. Ani që të kujtuat në athirë e pëtë, ishallah. Anishma, salam, anik, ma lojtu. Anikm, salam, ka lesh mirë, kësa. Shifiri dhe rin 3.5, të shifiri dhe ko shty. Dhe me thom, e, nese nuk a bëj, sond të është në 2.55, Im Saku me Elan, brom ka qenë 2.53, nese nuk a bëj. <coughs> në qoftë të sond të është në 2.55, me shty 10 minuta nuk prishpun, apëtëm. Nuk prishpun, a se prish vetë Im Saku që është vendos, aty nuk është strekt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 përfundon se furna atku kur është përmendë tagu. Shtyj edhe 5, 10 minuta nuk prish punë. Nuk prish më me shty deri deri në 3-5. Nëse e tash 2.55 sekonda të bën dikun 10 minuta më e shtyja, po nuk prish punë. Por thashë se ki nevojë se për 10 minuta më e shty njëri ashtu ngjihet më shumë e as nuk u ntohet më shumë sesa gjithas. Aty është 10 minuta e njëjtë, por kanëvojë për një gohtui kamet me pik kamet ushtimi pas kivon e kështu më rad ka nevojë Në nuk prispun me ashtu dhe nora 3 e 5, epse me imsak shkruun se përfundoan 2 e 5 e 5. Shtyra dhe 10 minuta nuk, nuk e dhëmëtën in shalla agjerimin. Ese përket, ta që në ormë, sa kuptuat Libis, që kuptuat që kanë ormë për falin tëra vit, A nuk e gjënë salavatet, unë nuk e ndjeva që ata nuk gjënë salavatet. Nuk e di nga se këndimi i salavateve është i kërkuar të këndohet ato duaja, të këndohet. Ndoshta pse kanë gjuhën eve, gjuhën arabike, nuk janë më shpejt se na shqip, se na pak ene më problem, e na duhet që qëka të piknojnë këtë çështë atë. Po më ndonë që ata i këndojnë, ë, ai këndojnë siknojnë mirë më mi vet ata, dhe në çdo rreth nëse thonë siknojm është mirë më vet ata pse piknojnë, po po ne sko problem. Na i posojmë ata dhe falem bashynë. Na i themë atë që kemë mundsi, atë që kemë mundsi japim selam edhe nga falim pas imamit të për. Gjosaidi ka ka gabu, atër është qërshtje e ti, a je për te përrici paralogjën leura, se kemi në këtë qërshtje problemat. Dhe nuk e dija kemi edhe të telefonat, apo edhe... E presën... Uh, po, kjo është walaikum. e finjë. Aleykum. Aleykum, salam, vëratullam. Uh, Hote, isa me pyth, a muna me debu Kuranin shqip, pa shamin, edhe pa avdes? Po, e qartë, e qartë. E ndërë, së nësë nësë n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 Allahu në gjellë gjellë lësë në fund të këti misunit që në fund të kësoj dite, në kone iftarit, atër kur Allahu gjellë gjellë lëhu, u akumton me lagive të ti, se emret e caktuar të njerëzve, Allahu i ka liruar nga zhari i gjëhnimet. Allahu ka vendosu që ata ti nga banorët e gjëhnetit. Allahu në lësë që sot emni unë të përmandet. Allahu në lësë që emni unë të përmandet sot nga ata që zhoti gjellë gjellë lëhu ka gjykuar për ta, se nuk kom ka gjykuar Allah për ta se ka me i shpullim e gjenet. Allah on e ljus që sonte, sonte njëftarë në sonte, emë në tonë të përmendën. Allah të na i falë më katët tonë. Na bashkën Allah Gjellewala. Allah on e ljus që të zbretë mbi familje tonë e dashuri, respekt, mshirë, përkrahje. Sikur qëri se Allah Gjellewala që Allah Gjellewala të i shëran të smurit tonë, të alehëcan të doptëve tonë. Dhe në ndihmon të gjithve se bashku që të të A ju si duhet me durim dhe faqebardh me sukses sfidat do sprovat të shumta të jetës së kësaj bote. Allahu ju ruaj din takimin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.